Пекла, яким батько лякав усіх довкола, Настя не боялася, що й настала розуміти слова дорослих, бо ж бачила те пекло щодня, жила в ньому разом із своєю нещасною матір'ю. Свиней Лісовський продавав на Славетному Рогатинському ярмарку, куди зганяли тисячі худоби – овець, свиней, кіз. А купувати з'їздився люд з Галича, Львова, Сандомира, самої Литви і мало не з Києва отця лісовського жартома збав той торговий люд отцем свинопаственним. Та хіба міг він лякатися якихось там слів, коли сам умів лякати людей словами урочистими, загадковими і темними? Задирав борідку, роздував ніздрі, грозився сухеньким пальчиком, схожим на криву галузку. Но своє мненно паче не знає сущого положенного разума. Мати не й переймалася своєю каторжною працею. Тоненька й маленька тягла з печі чорні казани, місила колючі ячники, обпарювала руки по літті в окропі, та все те сміхом, у незбагненній радості, з приспівуванням то веселим, то й трохи сумним, як оте. Ой, кувала зазуленька, тепер не чувати. Ой, де яся не родила, мушу привикати. А отець Лісовський усе грозився неминучістю кари для рогатина й рогатинців. Хоч його маленька Олександра, і не була рогатинкою, походила з надпруту, з села княж двір, де росли незнані рогатинцям тисячолітні тиси, дерева вічні, і від того якісь мовби похмурі, ні людські в своїй міці і красі. А всі діти, мовляв, народжувалися там завжди від заїжджих князів, які, творячи лови в довколишніх пущах, закохувалися у княждвірських дівчат і полишали по собі солодкі спогади тих короткочасних любощів. Князів уже давно і не було, а спогад зостався. Ілександра, щоб дошкуляти своєму безрідному попику, візвала себе «Князівною» та ще дратувала його тим, буцім, і Настя, не його донька, бо ж за дев'ять місяців до її народження по зимовій порожі наскочив на рогатинські ліси з лавецькою громадою сам король польський Зигмунд. І трапилася йому перед очі тоді вона, Олександра, княждвірська, Двірська, і вподобав її король, і... «Королівна!» – радо голосував пан отець Лісовський, притискаючи до себе маленьку доньку. «Моя донечка Королівна, прошу я вас!» Вона вигойдувалася у мене в срібній колисці, а їздитиме в срібному повозі. Срібна колиска, по якій пущено трави і квіти, існувала лише в п'яній уяві Гаврила Лісовського. Старенька дерев'яна колисочка, що в ній чебиряла колись ніжками настя, валялася серед мотлуху в темній комірчині. Але ж набагато веселіше і легше жити з легендою надто в такому місті, як Рогатин що й сам постав з легенди. Розповідалося, ніби колись, що галицький князь Ярослав Осмомисл полював тут у старесних пущах із дружиною воїнів своїх і коханкою Насткою Чагровою, жінкою вродливою і дикосвавільною. Настка, погнавшись за якоюсь звіриною, заблукала в лісі і, вже не маючи сподівань порятуватися, Зненацька помітила велетенського оленя-рогача, небаченої вогнистої масті. Олень струснув рогами, тупнув ногою, мов би, припрошуючи за собою жінку, поволі побіг лісом у найбільші гущавини. Тільки високі роги значили йому путь. І наска й собі погнала за ним свого коня. Так і вивів той олень її до стрібища Ярославового. Впала вона, заплакала... І змучена в обійми князіві, а олен щез, мов, дух святий. На тому місці Ярослав звелів закласти церкву Святого Духа, а згодом довкола церкви виникло і місто, яке названо Рогатином, на честь того рогатого рятівника оленя. Може, й доньку свою Лісовську назвав Настусею на спогад про ту далеку настку, князівську улюбленицю. Хоч та настка мала щастя лише в легенді, а смерть прийняла мученицьку, на вогнищі, в яке кинули її жорстокі галицькі бояри. Ай, який безладний був отець Гаврило. Безтямно любив свою маленьку дружиноньку і прирік її на вічну каторогу з ненажерливими свиньми.